Bai badira bigela, sartzean bada ostatu bat, baita liburutegi bat, jendak begira ditzake diren liburuak, baita informazio gune bat eta gero gibleean konferentziak eztabaidake. Hori izaten dira eta gero ere badira tailer batzu urtero egiten dut direnak, aurten bada beste bat. Aldos, eta gero eztabaida batzu orren finko batzuetan eta horietan horrean noiz hasiko da lehena. E, goizean, beraz, azizko gira larun batean, goizeko amaiketan izanen dugu lehen ez tabai da, Europak batasunari buruz, titulua jahidiogu Europeak batasuna buru jabetasunaren etxai, eta horgen aipatzeko patzeko izanen dugu lur gil, beraz, azizkapena mugimenduko uh, kidea dena, eta, eta Europako imatukitan, eta, eta beste urralde batzutan ere bai berri gaita izan dena. Eta ondurera zaipatuko ditu Europeak batasunak Bai, militarki bai mugalditiksa uh, irudikatzen duenagititasunaren uh, kontza. Gero arratsaldez izeren dira besteu? Bai arratsalddez uh, Irlanda izanen da gaia eta hor uh, bi uh, gumita izanen dira biak irlandesak dira, batata da Liamoroek berak idatzi du liburu bat uh, frantsesez zitzuak izan dena uh, Iland P paszifikkazian eta gero badugus sinfein alderdiko kide bat ere. Egoin o berrioin detzen dena, Bo, zaila zaita Irlandez izenak... Huguen, hori da, neskajka etxina. Eta biek uh, piskaterantzungo digute uh, Ipar Irlandan azken urte hauetan ze pasatu dena, bai politikoki, baita ere sozialki, uh, hoi hartzunak ditugu Euskal Herrian, uh, borrok armatua, bake proxezoa, negoziaketak, uh, preso politikoak uh, lurraldetasuna, eta bon, lehen agotik, biskat, jakin nahiko ginuke, ba, gaur egun zertan den egoera hori, gazar baita entzinatu den ala ez, badira eztabaida batzuk ere, Irlandes mogimenduan, gai horren inguruana, hor zanen da momentu importante bat, bereziki Euskal Herriari begira ere, gaur egun txartuak bai gira transizio fase batean edo, eta Irlandaren eredua beti izan zaigu interesgarri. Eta, bai, badugu beste zerbait ere larumat uh, ahatsaldean, hori izanen duguta ilek bat. Josemizu Malabe fundazioko kideak uh, animatuko dutena, eta hori izanen da asamblea den nibil moldeari buruz. Ekusteko uh, ze boterea jeman sohtzen diren uh, bertan, eta horiak jakiteko nora kudeatzen, nora bilkura bat ongi uh, maiten, nora rohtu hori ingiro... Oh, Bilkula bat modua asambleariaren emaiten eta hori rastai dert moduan izanen da, bera zela praktiko batean. Nori zuzen zenalko da? U? Edo zen pertsonari, intersatzen edo zen izan mugimendutan edo, edo beste edo zen pertsonari, denei dene dekia da. Berdila antzinetik izanak eman edo alduda zuzen kiten hori hortan eta... Bai, agiana antzinetik emaiten balima dira izanako beha baina tokian berean ere bai ya, bertan partarteko haukera izanen da. Igandean izanen uh, bai da. Bai, uh, da azken konferentzia eztaba da, izenburua du erresistentzia bai baina gero zer. Beraz hori pixkat sortu da azken hilabete hauetan uh, badaelako uh, elkartruketa bat harremanen uh, sendotze bat, uh, Euskal Herriko hainbat uh, kolektiboren artean baita ere uh, zaden uh, notjotan delaeko zaden uh, borrkaren uh, inguruana eta ausnarketa bat ere hasi da uh, publikoki nahiko eginukena ere... Uh, Iakin arazi eta jendearen iritzia bildu. Hau da, nola egiten dugu dute Euskal Herrian diren hainbat kolektibok zadekin loturan. Ezagutze fase batetik, nolazpait, elkarrekin dinamika berriak uh, sendotzera. Eta gai inguruan gomitatu ditugu lau kolektibo, beraz, uh, gaztaizeko errekale horra oso librea, uh, ezaguna izan da ezkenela betagoetan, ba, nolazpait... Uh, Argindarra mozodietelako eta mobilizazioak egin eginduztelako, gero baditugu ere LibreLeak plataformako kideak, beraz hauek desoberentziaren inguruan lan bat egiten dute eta ezagutuak izan dira ere herri arresien inguruan arrestatzeak bazirelarik, baditugu ere notxo dandelandeko zarista batzu eta horreko irenak festivalera horten eta azkenik tosu beraz hori getxonda bada kampamendu bat Or, uh, Bilbon eraikin aiden uh, proiektu inmobiliario ondi baten kontra, badira urte batzu, han finkatua direla. Eta beraz lauek, beraien esperientzia aipatuko eduk digute, eta gero sartuko gira angaian. Zein hizkuntzetan eginen dire hor, uh, itzulpenak izanen direa, Pentsu dut? Baina, jori da, izlarien arabera, bon, gehenak guzte dute euskaraz eginen direla, izanen direa ere bai frantzaz eta ingresaz. Baina beti ere itzulpena iz, uh, servizo, hori zanen da, itzulpena... Izul, Kaskoekin hori Bai, eta gian horretan uh, sistema berri bat eleba epropatuko dugu irratie irrati frekuentzien bitartaz. Ah, bron? Hori itzulpen gintzan ere bai batzukain, kolektibo batzukain zinatzen dira, hori lan dute, eta beraz, horretan voilà, aiekin saiatuko bira, itzulpen gintza egiten. Eta aiekin erabiltzen dituzte, beraz, uh, mungiko gen eta irratie frekuentzien bitartez, frekuentzien bitartez, sinpeki, kanaletan pasatzen da, itzulpena. <rekkurra> <rekkurra> lotzeko horiek, gomita guzi horiek, eta zer da, urte osoko lan bat eramaiten duzien? Ba, ii, beraz, hasten gira biltzen uh, udazkenean, gura, pentsatzen, eta du, bon, negu hori biltzen, gero egia urtearen zati handi bat, maiten dugula gure hartan, ezta baidan, eta ubaita huez, eta zehiditeken interzgaji, eta barch, eta bon, gero, azken, Gauzak beti lotzen ditugu, egia ikan nahiko azken momentuan, baina ez er, biltzen gira bai eurte usuan. Beti haus nahketa da izizte horrean. Ez gira gilitzen. <risa> <risa> <risa> eta gio, badira emaitzak, ez dakit egiten duzie bilduma bat, edo emaitza bat ateratzen dira ez tabaida horietaik? Bon, piskat, ez tabaida horren hauen sedea da, nolaz bait, ezagutaraztea, hemen eta munduan gertatzen diren hainbat dinamika edo iniziatiba. Lehen eskutik, ja hanik hori nolazpait betetzen da. Iaz, jende etorri zen ez dabaidagunera, eta uh, aberasten gaitu denek, ba, jakiteak, nola funtzionatzen duen bakotxak, zein aldarrik apenekin, zer lorpen, zer galtze. Gero hortik zerbait zehatz ateratzen den ala ez, ba, adibidez, zaden inguruan sortu den elkarlana, nolazpait, ez dabaidagunetik ere atera da aiek Iazetorri baitzirena eta gero brigada bat antolatu baitzen ere azatera Iaz eta Elkarlan horrek haribidez egitzen du uh, aurtena, gorri lan, berriz ere, hilabete Euskal Euskaliarritik uh, brigada bat abiatuko da, han ere den uh, nazioarteko etxola bat uh, egiteko ikit, uh, etxola horrek ere beska bat ez uh, betetzen duen funtzioa edo uh, ukan dezake Hau da, uh, borruka desberdina kurbilarazi eta batera garritasun batera aion. Bide esker eta be festivalon norrian, bai, eh? Bide esker zoi. Esker.